Tak začneme recitácii. Namodase Bhagavatu Rahatu Sama Sambudase Namodase Bhagavatu Rahatu Sama Sambudase Namodase Bhagavatu Rahatu Sama Sambudase Iti piso bhagava aha sama sambudo vija charana sampanno sugato lokavido anutaro purisa dhammasa gati satta deva manusana budho bhagava ti svaka bhagavata dhamma Sanditiko akaliko ehi pasiko upaniko paccattangwe ditambo nyih ti bhagavato asava kasango bhagavato asava kasango bhagavato asava kasango bhagavato asava kasango Yadidang Chatá ripurisajugaani a thapurisapugala e sehavato sa lokaango ahuno, páhunehio, Dahineho, Angelí karaniho autarang punyaheang lokaá tie wang buddang saranánang damang sanggangcapikhavohamo a čpitatam mo a lo mahamso nahe meta suta. Karani <coughs> yam atdha kusale yam tang samtang padam abisame che Sako ju che su mudu che anatimani Santu SAKOCHE kočee su baročee, apak ki NIPAKOCHE salahhuukati. KULESU joše ni pakočee, apak gabo kulésu a na nukyno. Načakundan samáčave kinči, je nje sambe satta bavantu su kitata jeke či tasaava tavarava anavasesa dighava ye mahanta va majma vasaka nakatura ditta va ye va ditta ye chduve vasanti satta bhavantu svitatta Napago param nikumbete nhatimanye te katanchinam kanchi ya ro sanam patidasa nyana nyam nyassa matayataniyam puttam ayusa ekaputta manoekhe ekampisa babute sumana sampavaya parimana. Metanča saabbaukas min manaa sam havaje apa mána. Udanganga d čejančee a sam báda maléham masa sayanova brahmam etam Diktynchanu bhagra ma silava dasanena sampanno káme suyne yagedhám na hijyátu bhavaseyám punare díti. Ete na sacce vajena hotu te jaya mangalam. Ete na sacce vajena nasantusa bhupadava. Ete na sacce na sabve roga upasa te tak dnes je poslední den dnešního tedy tohoto zásedu zítra po snídani Tento zásad oficiálně bude ukončen. Téma tohoto zásadu byly čtyři vznešené pocity, čtyři nekonečné pocity, jež jak už jsem se zmínil, jsou ve všech budistických tradicích speciální meditace, mají speciální místo, ačkoliv v prohloubení v nich je též Diana a meditující, který se v nich prohloubí, prochází v tradičním, v Diánách, což je první stupeň, druhý stupeň, třetí stupeň. Jestliže se stává familiární, tak i vyšší stupně koncentrace až s pomocí meditace na UPK může se dostat do. sféry, takzvané sféry ničeho, která je obzvláště zpřízněna, jak, jak traktáty o meditaci v severní tradici, obzvláště zdůrazňují, je zpřízněna ze stavem Nirvány ovšem není to stav Nirvány. Tento stav Nirvány, jakoby Nirvány tež učitelé budhy učitel považovali za vysvobození. Budha poznal, že tento stav opravdové osvobození nemůže být, ale je obzvláště podobný osvobození. proč tento stav osvobození nemůže být, ačkoliv je to stav přímého vnímání ničeho. Toto nic je ovšem jen koncept a není bezprostřední zkušenost, nemůže být bezprost, koncept, nemůže být bezprostřední zkušenost objektu vysvobození. Ovšem to neznamená, že pomocí konceptu nemůžeme chápat, co vlastně objekt osvobození je. Ovšem toto chápání bude vždy povrchní bez bezprostřední zkušenosti. Bezprostřední zkušenost je to, co ve všech buddhistických tradicích je považováno za to nejdůležitější. Většina buddhistických tradic považuje za podmínku bezprostřední zkušenosti to, že meditující je obeznámen s teorií této bezprostřední zkušenosti, s cestou, která k ní vede, zná veškeré nebo většinu těch faktorů, které umožňují toto otevření a kontempluje o nich neustále. Jedině jestliže o nich neustále kontempluje, stává se vlastně kvalifikován k otevření. Jsou i buddhistické tradice, kde teoretické znalosti nemají takovou důležitost a toho, co je nejdůležitější, a to je též vlastně vysvětleno ve všech buddhistických tradicích i v rozprávách, je vlastně e, přímé poznání, které je zprostředkováno učitelem. A toto poznání může být zprostředkováno i za předpokladu, že žák nemá dostačující teoretické poznání. I v tervádově tradici praxe šamata, která je vázaná na, na objekty, v ní může meditující a mnoho meditující v ní tež uspěli sami bez učitele. Když si někdo Pozorně přečte Vysudimaga nebo jiné dílo, které pojednává o praxi samaty a o různých stupních praxi samaty. Jestliže má k tomu důvěru a chápe to správně, ještě lépe, jestliže mu kvalifikovaný učitel vysvětlí i detaily, které v písmu nejsou. Pak může dosáhnout těchto stavů, prohloubení vědomí i sám. Nepotřebuje na to učitele. Ovšem stavy vědomí spojené vždy s objektem. Jak už jsem se zmínil, v Mahajánové tradici je tež důležité poznat stavy vědomí, prohloubení ve stavy vědomí bez objektu. A tyto stavy vědomí bez objektu a pochopení těchto stavů je v tradici severního buddhismu též vlastně slídení, hledání Budhova vědomí a pochopení Budhova vědomí. Toto Budhovo vědomí též nemůže nikdo poznat na základě teorie musí ho poznat přímým zprostředkováním učitele. A ten žák, který mu toto učitel toto zprostředkuje, musí mít kvalifikace. Stejně tak, jako učitel, který to zprostředkovává, musí mít též kvalifikace. Ve staré Číně meditovali i tisíce mnichů v jednom kláštere. Jejich režim byl striktně regulován. Neexistovalo, že by odpočívali více než pět hodin. K tomu ještě museli pracovat. Mnoho z nich měli jedno jídlo denně. Z těch tisíců žáků, které praktikovali jenom několik jich bylo považováno za kvalifikovaní k bezprostřednímu předání této zkušenosti přímého poznání budova vědomí. To znamená, pokud vlastně o těchto meditacích by se nemělo Mluvit v detailu jen v jistých, v jistých eh, eh, základních črtech, které umožňují pochopení, eh, předpokládají eh, kvalifikace žáka a předpokládají učitele, které toto poznání může zprostředkovat bez toho nemají žádný smysl. Bohužel, v dnešní době, popletené době, mnoho lidí si myslí, že tyto zkušenosti nějak získali za meditaci severního buddhismu. Objekt vysvobození a cesta k vysvobození není nic, co je pevně definováno, jelikož tento stav Stav buddhy je něco, co se nedá definovat. Hm? Právě proto mnoho, mnoho lidí se může domnívat, že tento stav nějakým způsobem eh, chápou. Ovšem to je jen eh, teoretické poznání, neboli vlastní myšlenky. Nejedná se o opravdové poznání. Tedy aby mohl být člověk vystaven opravdové meditaci na budhovo vědomí, Což je hlavní meditace, Mahajánové tradice musí mít jisté kvalifikace bez těchto kvalifikací. Jsou to jen jisté teoretické čerty které si dovolím dnes, jako poslední den, trochu naznačit. Jestliže opravdu chcete něco z toho získat, předpokladem toho je kontinuální praxe, praxe s odaností, a pod vedením kvalifikovaného učitele. Bez těchto podmínek se jedná jen o jisté, jistou intelektuální pochopení, které tež není špatné, ale může být překážkou Stejně tak, jako intelektuální pochopení v praxi vypasany. Jestliže není kvalifikovaný učitel, může být a často bývá právě překážkou, protože to, co je opravdová zkušenost ve vypasaně, se nedá zprostředkovat písmem. V Mahajánové tradici se zdůrazňuje nerozlišenost od samaty a vypasaný. Samata a vypasany je jeden proces a toto pochopit, že tež se nedá na základě písma, dá se to na základě bezprostřední zkušenosti. Ovšem k této zkušenosti vede jen nepřetržitá praxe a Začátek této praxe je, že se meditující adaptuje na stav probuzení, což učitel vidí, takový meditující neodpočívá více než pět hodin nebo čtyři hodiny, spí v sedě hodněkrát. A toto úsilí ho vlastně, dá se říct, otevírá k tomu, čemu se říká oko dármy neboli oko transcendentální budoucnosti. Jestliže někdo takto praktikuje, pozná, bezprostředně z knížek, jak iluzorní je toto tělo. Hm? A tento duch, kterým operujeme, je právě založen na těle. A to, co tento duch vnímá, to si představuje jakožto realitu. <těk> Ovšem, tato realita z hlediska budistického pochopení je jen jeho karma a je koncepty založené na karmě. Není to ta realita, jak opravdu je? Toto není učení které je e, specificky e, mahajánovým patří severnímu buddhismu i v rozpravách budy e, všude, je náznak e, tohoto pochopení. V damaapaá jsou verše. E, Durangam, Ekáčaram, asariam, guhásajam je citam sanyame santi, mokhanti, mara bandana. Toto, toto vědomí hm? je bez těla, toto vědomí může jít daleko. Jeho je, rozměry nejsou definované. Je, Toto vědomí jde vždy samotné Ekačaram a toto vědomí žije v jeskyni, které se nazývá tělo. Kdo takto pochopí vědomí, ten se vysvobozuje z pout Máry. Toto je v kostce. Vlastně základ, Pochopení meditace na budhovo poznání. Budha v tomto stavu vědomí se stále nachází. Jak se tento verš interpretuje, závisí na tradici. Ovšem, je to základ pochopení toho, co se chápe jakožto probuzené vědomí. K tomuto probuzenému vědomí ovšem se člověk může jenom dopracovat kontinuálním úsilím a neustálou kontemplací tohoto vědomí. Je třeba si uvědomit, kdo potřebuje odpočinek. Odpočinek potřebují právě ty zašpinění vědomí, ty zakalené pocity, které spolu se sebou nosíme. Nikdo jiný odpočinek nepotřebuje. Takže vyším. Pst. Žádný. <laughs> Tady není diskuze, tady je Damatok, měl by si uvědomit, že to je něco jiného. Až bude diskuze, tak je, je, je třeba se tázat, když je Damatok, tak uprostřed Damatok neexistuje, aby se někdo tázal na něco. Je to jasný? Ten, kdo zprostředkovává damatok, by měl být k tomu kvalifikován a ten, kdo poslouchá damatok, by měl mít k tomu důvěru. To je základ pochopení, jestliže toto pochopení není, pak ani teoretické znalosti nemají žádnou cenu, ani pak Kontemplace o teoretických znalostech, nepůjde do hloubky, nemluví o, o praxi. Hm? Je to jasný? Nedá se to uchopit. <laughs> musí se k tomu člověk naladit. Hm? Ten, kdo chce uchopit, to je právě to vědomí, které je, e, e, které e, vlastně se člověk musí pochopit jeho. Omezení, opravdová praxe začíná tím, že člověk chápe omezení vědomí, které je založené na konceptech a symbolech. Hm? Bez toho eh, žádné pochopení být nemůže. Je to jasný? Jestliže je to jasný, tak. Eh, nalaďovat se na to, ne furt chyt, se snažit něco chytit, aby člověk se naučil meditovat, musí se naučit poslouchat. Hm? Tak je psáno v traktátech nejen severní ale i jižního buddhismu. Hm? Existují ti, kteří studují buddhismus, aby kritizovali buddhismus. Hm? Ovšem to není žádné studium. Kde jsme je skončili? Tady... Místo podle Lankávatára sutry Lankávatára sútra tvrdí, že meditace na prohloubení na objekty je meditace nedozrálých neboli hloupých ti, kteří my, ale všichni jsme hloupí, proto bez této meditace nemůžeme. Je těžko dostat nějaké pochopení. Proto dnes většina učitelů Zen začíná s tím, že učí, jelikož v této době rozptýlené vědomí je bytostem vlastní, učí první schopnost koncentrace na jistých objektech, jako dech, bez toho žádné otevření po Zen nebo Tantru nemůže existovat, protože toto otevření předpokládá právě, že vědomí není ospílené, ničím ospílené a může se zaměřit přímo na vědomí samotné. To je pochopení meditace v severním buddhismu. A toto hledání, hledání tedy Budhova vědomí nebo hledání, pravdy na základě vědomí, pochopení vědomí je vlastně základ praxe v severním buddhismu, jestliže je správně pochopena. Všecko ostatní jsou jenom jisté pomůcky, které pomáhají této praxi, ale praxe sama je vlastně hledání vědomí a budovo vědomí je něco, co se nedá chytit právě. A toto vědomí v pochopení severního buddhismu je vědomí, jak už jsem říkal, které nepřichází, které neodchází. A toto je stav Tathagati. Hm? Ten, který takto přišel a takto odešel. Takto přišel a takto odešel společně se všemi bytostmi. Právě proto praxe. Mahajány je kontemplace nirvánického vědomí, které neprichází a neodchází, ale nestotožnění se s tímto vědomím. Proč se nestotožňuje praktikant cesty bodhisattva s tímto vědomím? Protože Chce dosáhnout všech dokonalostí Budhy, to je jeho cíl. K tomuto cíli má své závazky a na těchto závazcích trvá. Tyto závazky, jim se říká pranidhána, neboli precevzetí. A veškeré vlastně působení bodhisattvy je pak vztrebávání tohoto předsevzetí. předsevzetí. které se dá sou, souhrně nazvat jakožto nejenom, že prevedu sebe na druhou stranu, prevedu i společně všechny bytosti, bytosti. nejenom osvobodím se od všech Zakalených pocitů, ale osvobodím všechny bytosti od zakalených pocitů. Nejenom budu studovat nirvánické vědomí, ale budu studovat všechny darmy i světské, které pomáhají bytostem toto vědomí pochopit. A ne, ne Uspokojím se se stavem Arahata, ale dosáhnu toho na základě praxe dokonalostí, což je praxe Bodhisattvu, která je nepřerušena. Dosáhnu tohoto stavu. Nagarjuna ve svém komentáři k velké sutře transcendentální moudrosti říká, že Arahat se dostává na druhou stranu, Bodhisattva se dostává na druhou stranu, Buddha se tež dostává na druhou stranu. Bez dostání se na druhou stranu buddhismus nemá žádný opravdu význam, ale nevím, jestli je to pravda. Arahat, Nagarjuna přirovnává, Arahat se dostává na druhou stranu jakožto zajíc, který, který se dotkne tohoto břehu, pak plave, plave, plave, až se dostane na druhý břeh. to je ten jako kůň, který se dotkne tohoto břehu do hloubky, ale uprostřed už musí plavat a zase vystoupí na druhý břeh ve hloubce a jde na druhý břeh. Buda je jako slon, který, ohromný slon, který každou fázi cesty hm, z tohoto břehu až eh, na druhý břeh jasně poznal hm, a proto může jasně vysvětlit všech, všem bytostem podle jejich situace, podle jejich pochopení a vést je hm, eh, eh, krok po kroku, aby se na druhý breh, který je prost mentálního utrpení, dostali. Čili všichni usilují o tomto stavu prostého utrpení a tento stav prostého utrpení je cíl všech opravdových doktrín, nebo náboženství, nebo religií, nebo jog. Ovšem, vysvětlení můžou být jiná, přestože se jedná o stejnou věc. Tak tedy, eh, jelikož máme málo času, zmíním se jenom o Jistých pomůckách, které v budoucnosti můžete používat ve spojení se meditací na čtyři vznešené nekonečné pocity, která je vlastně tež otevření pro pochopení vědomí, které transcenduje svět, proto je to zvláštní meditace, je toto je zdůrazňováno nejenom v tradici severního buddhismu, i v, je to jasně vysvětleno v rozpravách Buddhy po smrti Budhy Ananda se ptá, eh, Pančangika Tesah se ptá Anandy, jaké, eh, jaké eh, cesty nebo brány k nesmrtelnosti Budha obzvláště chválil za svého života. Budha Tedy Ananda mu to odpoví, že Buda obzvláště chválil jedenáct bran nesmrtelnosti, což je sedm stavů prohloubení vědomí a čtyři brahmaliháry, které jsou též stavy prohloubení vědomí, ovšem speciální prohloubení vědomí. Prohloubení vědomí v objekt, který nemá konce. Tento objekt je na začátku chápán jako bytosti. Ovšem, jelikož bytosti jsou to, co dává světu smysl, v hlubším pochopení jsou to meditace, které otevírají hm? pochopení, ne teoretické, ale bezprostřední pochopení neomezenosti vědomí, které přestože je vázáno na omezené tělo, je schopné přijímat neomezené objekty. <tějí> eh, tradiční cesta k poznání tohoto vědomí je Poznání iluzornosti těla na základě iluzornosti těla, iluzornosti pocitu, na základě iluzornosti pocitu, iluzornosti vědomí vázaného na pocity a na základě poznání iluzornosti vědomí vázaného na pocity i iluzornost tohoto světa. Jak už asi víte, v mahajání jsou dvě interpretace poznání reality vědomí bez, bez hranic. Jedna je interpretace Nagarjuna. poznání tohoto vědomí je založeno na poznání. A svabháva a svabháva se dá přeložit jako nevlastní vlastnosti všech fenoménů poznání. Všechny fenomény poznání nemají vlastní vlastnosti. Interpretace yogačára. Obě dvě tyto interpretace jsou pak spojené v historii buddhistické praxe a můžou se používat alternativně. Druhá interpretace je tradiční interpretace prázdnoty podle Abhidharmy, aby člověk poznal, prázdnota je prázdnota všech jevů, aby člověk poznal prázdnotu všech jevů, musí poznat to, co je třeba vypráznit. To je tradiční interpretace Abhidharmy. A to, co je základem všech jevů, a co je třeba vyprázdnit a co existuje, to je právě vědomí. Vědomí má svoji vlastní vlastnost a ta je právě prázdnota. Různé školy tantry a zenu. Zdůrazňují buď jednu nebo druhou stránku tohoto poznání. A teď tedy konkrétně několik slov k meditaci samotné. tak je tež interpretována i v teravádové tradici, ovšem je chápaná trochu jinak. Obě dvě interpretace na sebe navazují. Nakonec buddhismus je jedno chápání, což je chápání cesty, jež jede. K osvobození od mentálního utrpení, které dosahuje každý, hm? kdo bezprostředně pozná realitu. Bodhisattva je ten, který bezprostředně poznává realitu, ale neopouští realitu bytostí. Hm? Toto je v zenu interpretováno mnohými příběhy, které vysvětlují to, co je nevysvětlitelné. Hm? Mám několik příběhů. <laughs> Zdá mi je příběh v zenu. Dva příběhy vlastně ilustrují toto. V zen, stejně tak jako buddha sám se snaží vysvětlovat nevysvětlitelné na základě eh, konkrétních případů, hm? eh, které jsou pochopitelné všem. Jeden z těchto konkrétních případů je příběh často opakovaný v Zenových klášterech, ale málo chápán, příběh jedné, eh, Ženy lajčky, jež byla velkým adeptem Zenu nebo Čanu v Číně a tato žena měla prekrásnou dceru a měla jisté jmění, takže žila celkem pohodlným životem a používala vše, co jako měla přebytečného, co bezprostředně nemo, ne, nepotřebovala k pokračování svého života. Přestože měla mění, žila velice skromně a živila mnoho různých mnichů, kteří žili eh, v lesích nedaleko. A eh, jedno, jeden mních, který Dlouho, dlouho, dlouhá léta žil v lese v nějaké jeskyni, a které ho živila. Jednou povídá své dcery, jdi eh, eh, jako obvykle, vezmi, eh, vezmi misku s rýží a se ze zeleninou, di do jeho jeskyně a přisedni si k němu eh, tak, aby cítil to je tělo. <laughs> do jeho blízkosti a zeptej se ho, co cítí. Hm? A pak mi to řekni. Tak eh, eh, tato dcera pak eh, dle instrukcí matky šla do jeskyně tohoto mnicha, prisedla se k němu, eh, pritulila se k němu a dala mu jídlo. Eh, společně s ním eh, je, eh, chce jíst a ptá se ho, bratřičku, co cítíš? A na to nich odpovídá, cítím jako, jako ledovou vodu na kameni. <laughs> tak toto krásná dceruška jde zpět k matce a povídá jej, co zažila. Načeš matka rozloubeně jde do jeskyně onoho mnícha a vyžede ho ven. <laughs> a spálí boudu, kterou tam má. To je eh, někdy často nepocho nepochopené, ale to je vlastně v úkazu eh, jasného příběhu, konkrétního. Co je praxe bodhisattva? Plné chápání stavu nezrození, ale aplikování tento, tohoto stavu na svět. Hm? Pomocí právě těchto čtyř znešených pocitů, nekonečné lásky, nekonečného soucitu, nekonečné radosti a zároveň stavu vědomí. Které nemá partajnost, které je ve stavu absolutní rovnoměrnosti, bez chtíče a bez noby. Toto vědomí je třeba právě pochopit. Druhý známý příběh je příběh velkého yogi Mácu, který je příkladem pro všechny ti, kteří chtějí praktikovat seriózně. Máců byl známý vůči svou laskavostí, ale svým, svou přísností vůči sobě. Stejně tak jako Sary Putra nikdy, nikdy nezalehl, stále meditoval v sedě, spal v sedě. A, jedl jednou denně a byl inspirací pro všechny mnichy. Jednou jeho učitel jde k němu a ptá se ho, ty mácu, co tady děláš? Mácu odpovídá, já sedím. Proč sedíš? Já chci být budhou. Tak aha, za nějakou dobu jeho učitel k němu přijde a vezme dvě cíly A je... Třeje, sedne si vedle mácu. A ty dvě cíly se snaží stále leštit jednu druhou. A mácu ze ředou se ze zvědavosti ptá e, mistr, co, co, tady, co tady děláš, co vyrábíš. Mistr já vyrábím zrcadlo, jak můžeš trením dvou cihel vyrobit zrcadlo, A jak ty můžeš v, se, v sezení bez myšlenek se stát budou. Čili e, praxe bodhisattva je aplikace tohoto vědomí bez myšlenek, což je nevědomí. Nevědomí ne jakožto základ zakalených pocitů, ale nevědomí jakožto základ hlubšího poznání. Toto nevědomí právě má, co pak učil celý život. Vždy jeho technika byla, že vždycky vystrašil nějakým způsobem mnichy a řekl jim, jaké je vědomí. <laughs> Teď, jaké je napojení tohoto vědomí na praxi, čtyř vznešených pocitů. Toto je společné všem tradicím. Jak medituje? Se medituje na meta, soucit, radost a na rovnoměrost vědomí. Meditující začíná tím, já nebudu celý ten systém opakovat. To by bylo trochu složité. Začíná tím, že dává lásku, jestliže medituje na meta, jako ve smyslu přátelství, ve smyslu těchto čtyř přání, které jste se naučili. Dává je nejprve své matce, svým rodičům, svým blízkým, svým učitelům, pak těm, který podporují klášter, ve kterém se právě nachází, dájaka. Pak přichází opravdová praxe, kterou teď vysvětlím. Omezí si ve vědomí klášter, nebo, dejme tomu, tuto místnost, nebo tento dům, nebo tuto lokalitu. Tady máme dvě místnosti, horní a dolní místnost, jakožto sféru prání meta, vizualizuje si všechny bytosti v této sféře. Samozřejmě, kolik tady je bytostí, to ani nevíme, kolik tady se máme mravenců, no. <laughs> různých bytostí, to si nemůžeme spočítat, čili se jedná o pocit, který vědomí vymezí na jistou sféru působení. A tuto sféru působení, sám, kterou si označil a kterou si sám ohraničil, pak prozáruje právě tímto neomezeným pocitem. který se sám začíná definovat a formovat na základě těchto čtych prání, které jste se naučili. Pak rozšíří hm? sám své hranice vědomí na, dejme tomu, větší lokalitu, což v tomto případě by bylo Maloskalsko. Hm? Jestli znáte trochu Maloskalsko, můžete si ty hranice přesně určit za, za Bobovem, za, za Sněhovem, za Malou skálou na, na druhé straně, straně Izery. Hm? dolišnýho a tak dále, hm? jelikož to tady neznáte, no tak to bude těší. Pak Julie, vás může, <laughs> Julie zná Maloskarsko, tak vám může říct, jaké jsou hranice. Pak eh, tady se nacházíme v okresu Jablonec, hm? pak můžete rozšířit své vědomí na okres Jablonec. Okres Jablonec se nachází E, v nějakém v libereckém kraji ne? jsme v libereckém kraji, tak. tak můžete ho na liberecký kraj. Liberecký kraj se nachází v této v naší miniaturní České republice, tak asi geografii České republiky znáte. Pak tato Česká republika se nachází v naší malé Evropě, hranice toho asi znáte. Pak tato malá Evropa se na, nachází v, v tomto malém světě z pěti kontinenty, rozšíří dále. A pak rozšíří tentokrát už ne na deset směrů, ale rozšíří to na e, tuto, tento malý systém hm, e, světa, ve kterém se nacházíme s jedním sluncem kterých je nekonečně mnoho ve všech směrech. A všem bytostem tam prát tyto čtyři prání a zůstat u toho soucitu, u toho pocitu a proloubit se v tento pocit. Jestliže se meditující prohloubí v tento pocit, čistý pocit, pak zase může pomalu, pomalu stahovat vědomí z nekonečných rozměrů k sobě samému, začíná se sebou samým. Tak zase končí se sebou samým. A pak, jestliže tento pocit, který je otevření pro nekonečné rozměry vědomí, je jasný a nemění se, pak zapomene tento pocit, nebo zapomene, nezabývá se dále tímto pocitem, ale obrátí se na vědomí samotné. a kontempluje toto vědomí. Ovšem, aby to mohl dělat účinně, musí tento pocit mít sílu a nebýt rušen jinými pocity. To stejné pak může dělat se, dělá se soucitem, dělá s radostí a dělá s rovnoměrností vědomí. Tím získává jistou intuici k tomu, Jak neomezenosti těla, které je základem pocitu, neomezenosti pocitu, neomezenosti vědomí a neomezenosti všeho, co vědomí chápe. V filozofii transcendentální moudrosti, což je základ pochopení cesty bodhisattva. Právě tělesnost nemá omezení. Toto studium tělesnosti jako nemá omezení. Může být prohloubeno různými technikami, o kterých teď nebudu mluvit. Jak na základě meditaci na práně, tak na základě meditaci na atomy hm, a tak dále. Se toto vědomí prohloubuje. Pocity jsou kontakt těla s objektem hm, a proto jsou z toho, co je chápeme jako duševnost, jsou nejblíž tělu. Proto je třeba pochopit praxi, právě touto praxi neomezenost objektu, pocitu na základě pochopení iluzornosti, ohraničení těla a pak samozřejmě vědomí a objekty vědomí. Tak toto je základní úvod do interpretace čtyř vznešených pocitů, jakožto jisté otevrení do transcendentální moudrosti, které je obzvláště zdůrazňováno v severním buddhismu, který zdůrazňuje praxi bodhisatů, tedy těch, který Přímo chtějí poznat, co je vědomý budej.